Велик день. Лишилась біль, та вже немає страху. Лишився крик, та вже нема прокльонів. Я бачив звуки, наче білі птахи, Вилітають у небо із гнізд дзвонів.